Sve slova i hvala pripadaju samo Allahu Jalla wa'ala, neka je salavat i salam na njegova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu častnu porodicu, sve ashaave i sve onih koji ga doslimno slijede do sudnjega dana. Allahu jalla uala na početku i na kraju i u svakom stanju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah jalla uala podari svoje dobrote, blagodati i milosti pa ga molimo subhanahu wa da nam tu svoju dobrotu, blagodati i milost prema nama poveća da nam podari korisno znanje, znanje u tvojeg ćemo se okoristiti, svoj život po njemu uskladiti na takav način popraviti a doista je Allah jalla sve sveznajući i sve mogući i modri. Kao nastavak na prošlu temu, temu brata i uvaženog magistra Zijada Ljavića, pretjerivanje u popuštanju u vjeri. Večeras u zalohu dozvolu govorimo nešto slično, bazirajući se malo više na razloge koji dovode do toga. Na razloge koji dovode do popuštanja u vjeri. Zašto govoriti o ovoj temi, čuli ste i na prošlom, prethodnom predavanju, dakle od brata Zijada Ljakića. Zato što velika, velika većina muslimana popušta u vjeru. Vrlo malo je onih koji pretjeruju, iako dakle je to pretjerivanje je u stvari popuštanje. Po Svako odstupanje od Kitabe i Sunjata je popuštanje, bez obzira da dakle je bilo pretjerivanje ili doslovno, jel je tačno, popuštanje. Međutim, velika, velika većina odstupa po sustaju ostavlja ibadet, ostavlja pokornost Allah. I čuli smo dakle govore priznatih, poznatih učenjaka današnjice, šeha Saliha al-Fauzana i šeha Abdu'l Azizam, Zuka Tarifija. Allah ih u bojicu a podarili im ono što je najboljeno dunjavu koji je Dakle, velika većina muslimana popušta, ostavlja, zapostavlja ibadet i čak u potpunosti ostavlja ibadet. Ono što imaju, imaju samo ime. Na drugoj strani ima oni koji misle da su ispravni, koji misle da su pravi, smatraju da su dobri, a nisu ni svjesni da su popustili u vjeri. Nisu ni svjesni da su popustili u vjeri. Zašto? Zato što ne znaju stvarno značenje popuštanja u vjeri. Ne znaju suštinsko značenje popuštanja u vjeri. Zato je potrebno govoriti mnogom, budući da je ovo postalo doista pojava. Postalo je javno, prošireno. I kod jednih i kod drugih potrebno je govoriti o popuštanju vjeri. Dakle, zašto govorimo o popuštanju vjeri i razlozima koje dovode do popuštanja da bismo se upoznali sa popuštanjem? Kako je rekao pjesnik, Araftu šarra, la li šarri, wa lakin li tawakihi, wa men la ya'rifih šarra min al khayri, yaqav fihi. sam zlo, ne da bih ga činio, več da bih se sačuval njega. I onaj, koji ne zna razliku ati zlo dobra upada u zlo. Kako je rekao prije njega, Hoseifa radi Allaho ta'ala. Ljudi su pitali Allaho, poslanika alihi salatu, sam o dobru, a ja sam ga pitali o zlu, mehafeten en yudrikeni, i straha da me ne snađe to zlo. Da ne zapadnem u zlo, a nisam ni stjestan toga. Dakle, zašto govorimo? Da bismo ukazali na suštinsko značenje popuštanje u vjer. Šta je to popuštanje u vjer? Zašto govorimo o popuštanju vjerima, laksalosti, slabosti i pridržavanju vjeru? Zato što se Allahov poslanik, Muhammed sallallahu alaihi ve sallam, Allahu utjeca od toga. On, on se boja od toga. I kod Allaha tražio spas i zaštitu. On, kome su oprošteni, prethodni i, jel i u njegov vrijeme buduće, eventualni gresi, kome obećan džennet, koji je najbolji Allahov stvorenje, najbolji, najodebrani Allahov poslanik, odebranik, on se bojao kako nam prenosi Janis ibn Malik radijallahu talan bilježe Bukhari je muslim da bi Allah u poslanika alaihi salatu sam znao često u dobi reči Allahumma inni a'udu bike mine la'adzi wal keseli Allahumma inni a'udu bike mine la'adzi wal keseli Allahumma inni a'udu se utječem od nemoći od slabosti, od dljenosti, od malaksalosti ha. poslanika alaihi salatu sam mi smo preći zašto govorite o popuštanju o vjerinu zato što popuštanje u vjeri ima pogubne posljedice. Onaj koji popušta u vjeri slabi u pridržavanju za vjeru, jedan za drugim ibadetom ostavlja, zapostavlja, biva kažnjen bolesti srca, izgubi slast i mana, obavlja ibadet, čini ibadet formalno. A na takav način su obavljali ibadet ko? Munaf socijedica popuštanja u vjeri jeste opisivanje osobina munafika. Osobina licemira. Oni kada bi obavljali ibadet lijeno bi ga obavljali. Ne bi ga obavljali osim da ih drugi vide. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala potom govori na mnogim mjestima. Pa kaže wala illa wa hum Ne dolaze na namaz osim lijeno. Wala illa wa Ne odaju osim نَوَالْنَا نَجْلِي يَدْرَكِ الدُش نَوَالْنَا وَفِي <تصفيق> مَكَانٍ آخَرَ كَذَبُوا وَكَذَبُوا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ هُنَاكَ يَقُولُ لِجَمِيرِ نَاسْتُيُ پْرِوَارْتِي اللَّهَ عَلِي اللَّه يَهُو پْرِوَارُ وَرْتَا نِمَا مَكَان هُنِي بِيВАЮ پْرِوَارَنِي وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا Kada ustaju da obave namaz, lijeno se dižu, lijeno uste, odlaze na namaz. Zašto? jura u nas, da bi ih ljudi vidjeli. Wa la yadkoru Allaha illa qalila. A Allaha ne spomenu, osim al hadisima kod Bukhari i kod muslima, što je rekao poslanik Alihi Salatu, da su najtežiji namazi licemjerima, munaficima, sabah namaz, jacija namaz. Kaže u jednom rivajtu, nema težijih namaza licemirima, od sabahijaci. U drugom brivacu stoji doista najteži namazje licemirima su sabahijaci, a da znaju koliko je dobro u njima dolazili bi makar pužući. Dakle, jedna od posljedica popuštanja u vjeri jeste opisivanje osobinom monafika licemira. Koja je još posljedica popuštanja u vjeri? Ah, posljedica pogubrava koja za povlači, nismo ni svjesni kada popuštamo u vjer, i kada mudrujemo i kada odvadimo od svoje vjere što nama paše, što nam ne paše, ostavimo, uzimamo što nam paše, slušamo predavanje, s predavanje uzmemo što nam paše, što nam ne paše, nizvodu. Nismo ni svjesni takvog ponašanja, takvog ponašanja mnogo. Nismo ni svjesni kakve posljedice takvog ponašanja ima. Popuštanje u vjeri, posljedica popuštanja u vjeri je razlog razilaženja razilaženje koje je vidio među sobom razlogi pokuštanja vjera. A složit se da razilažen, cijepanj, poodvajan, jedinstvo muslimana za sobom pokreće točak ljubih nemilih posljedica. Pa ako hoćemo da budemo jedinstveni, moramo se držati vjere. Allah jalle wala kaže preljev u Surijak Dakare na 21. stanici, ne znam tačno, aj tamo negde na sredini 21. stanici. Fa in amanu bimislima amantum bihi faqad ihtaddu. Wa in tawallu fa inna Ashabi. Poslanika alihi salatu ja ashabi. Ovaj poziv i ovo obraćanje svima i žitovima i kršćanima i svima. Ako kogod dođe nakon Allahov poslanika alihi salatu njego ashaba, kogod bude vjerovao onako kako oni vjerovali. Biće na pravom putu. Biće na ovom putu. Ako se okrenu toga ne budu vjerovali zato kažen nam. Pretjerivanje i popuštanje i popuštanje. Odstupanje. U svakom slučaju. Pa i oni koji pretjeruju vjeri, žele da više praktikuju vjeru, da je praktikuju na poseban način. Nekako je praktiko oposanit, ali ih i koji popuštaju, odvađaju, odvade, uzimaju nešto prave razliku između ovoga ili onoga, takvi će se neminulno razjelasti. Mi vidimo jedni drugi da se razjelazi. Što kažu stari, rojimo se kopčanje. وَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّمَ هُمْ فِي شِقَاقٍ vratite se na tefsir ahri sunnata al jamaat ha, potamu podreči šiqaq stoji firak podreči šiqaq stoji firak razilaženja kako kaže Qatav Ebu Jafir kaže isto Ibn Zayd i drugi kažu firak wa muhaabah razilaženja i sukubljavanja svadja, zavadja, sukubljavanja dižanju ruku jednih na drugih Pa dakle, ukoliko želimo biti u jedinstvu, moramo se držati vjeri. Ne smijemo popuštati u vjeri. Međutim, koje vjere? Onakve kakva je objavljena poslanikom Muhammadu alihi salatu u sanu. Zato se kaže tevhidul kelime ala kelimeti tevhidi. Tevhidul kelime ala kelimeti tevhidi. Ujedinjenje riječi biva na riječima tevhida ujedinjenje riječi muslimana biva na riječima tevhida obožavanja Allaha jednog jedinog i sliđenje poslanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam jednog jedinog zato iskreno savjetujem i sebe i vas i sve one koji budu slušali ili gledali dobro se čuvajte odbijanja istine dobro se čuvajte odbijanja istine kada vam neko dođe s dokazom iz Kur'ana i Sunnete po pitanju nekih propisa na predavanju ili vas bude savjetovo, zatražite odgovor pa vam se daće odgovor ili na predavanju budete podučeni određenim pitanjima pa vam se dokaže jasno i glasno sa jasnim dokazima dobro se čuvajte od toga jer najčešće radul hak sabu taqlib al-qalb odbijanje istine znači sto biti razlog pre ka da Allah prevorne srce čovjeku. Okrene srce. I čitajte Kur'an, naći ćete brojne primjere da oni koji su odbacivali istinu, povodili se i davali predno svojim strastima, prohtijevima, ćejfojima, nisu prihvatali istinu zato što možda dolazi od njima nedragog insana ili slično, posle su ostavili vjeru. Allah je jednog od takvih spominje, Ha, na najkražniji način u svojoj knjizi. Njegovo primjere pod pod primjera psa, a bio je posebno učen čovjek, je bio je čovjek čija se dova primala, dova mu steđaba bila je. Međutim, ha, razisho se sa vjerovjesnikom, Musa i Salatu selam nije prihvatio, naprotiv borio se protiv njega. Zato se dobro čuvajte. I mi ćemo biti pitani, braća, za ono što su nam donijeli poslanici za ono što je došlo u knjizi, za ono što je došao poslanik Muhammed alihi salatu. Nećemo biti pitani što nam je govorio ova ili ona po svojim prohitevim ministracima. Za nije došao kuranski sutra na sudnjem dan ćemo biti pitani kako smo odgovorili poslanicima, na koji način. To je najbiljnije. A ne dakle, jesmo li odgovarali jednim drugima svojim prohitevima, će i svojima Zato, dakle, dobro se čuvajte ovog popuštanja od one vjere s kojim je došao poslanik Muhammed, alaihi salatu, san. I dakle, svako odstupanju od sunneta, dakle, ono s čime je došao poslanik, alaihi salatu, je popuštanje, to je greška. I zašto govoriti o popuštanju? Za postavljanje i ostavljanje ibadeta zbog toga što je to suprotno onome što Allah, džel traži od nas. Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas da žurimo, z da žurimo s djenom da žurimočinjenjem dobrih djela. Wasaril ila magfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal-ardu 'idatul-muttaqin. I pozuvite ka oprostu svoga gospodara i džennetu koji je prostran koliko su prostrana nebesa i zemlja koji je pripremljen za bogobojazne. Ko su bogobojazni? Općenito definicija unicu što Allah naredio ostavljaju Ono što je Allah zabranio, žure s tim, da se odazovu na i da se klonu onoga što je Allah zabranio. I dalje, u ajetu sledećem sura Alimrana, Allah pojašnjava ko su Bogobojazni. Dakle, Allah traži od nas, neka se zato natječu oni koji se natječu. Ne može se braćio do dženneta tek tako lahko. Ovako, uhvatice, ja sam stanovnik dženneta. Dobro znamo kakvi su bili ashrad, što su sve trpili, u svojoj vjeri nisu posustajali. Gdje smo mi i gdje su oni? Priželjkujemo, očekujemo i nadamo se istom cilju, ali kada pogledamo u svoja dijela i u svoje pridržavanje naše pridržavanje za vjeru i njihovo, kažem da čovjek ne smije gubiti nadu, Allahu milost davno bi izgubio. Kada pogleda u svoja dijela, iskušenja na koja najlazimo mi i na koja su najlazili oni i od svoje vjere nisu odstupali danas bi čovjek promijenio stotinu lica samo da ostane ugledan u sredini ugledan sa svojim položajima slično ja. a oni bi dali stotinu duša da ostane na onome na čemu je bio poslanik Alehi Salatu Amaribni Asif, poznata on njegova majka Sumeja Habab, Bilab Amar ibn Yasir toliko bio udaran da nije znao više šta govori. Nije šamar na Markov je Amar pao na Allahov put. Da upali, ne znam šta je bilo s nama. Nesmi nas nikom mrko pogleda, tako nas nikom mrko pogleda Mijeno se. Što je god moguće više. Amar ibn Yasir bio toliko udaran bičevam da nije znao šta govori. Pa bio u takvom stanju izgovorio ono što bi nevjernici tražili od neka Pa kada bi došao sebi ili kada je mu bilo rečeno što je rekao što je izašlo iz njegovih usta teško mnogo to malo odlazio žalio se poslaniku Ali Salatu se ono Khabab njegovim leđima gasili vatru na popustini Jedne prilike poslanik Ali i Salut sam došao i za njegovih leđa bio je kovač došao i za njegovih leđa pa je vidio puna leđa ožiljak kaže Khabab šta je to Odakol kaže poslanici mojim leđima su kasile vatru popusti. Bila djeca se smijala s njim, s njim. Vuklı ga u tako popusti. kamene gromade stavljali na njegovo prsa, ali su ostali prostoj. Ostali su prosti. Na. Dakle, kao što reko na početku, mnoga, mnoga većina, velika većina muslimana popuštao je ostavlja za zapostavlja i I mi smo svjedoci toga. Ne, ne trebamo ići daleko. I mi smo jedni od tih. I mi svjedočimo ovoj činjenici. Zašto je naš odnos takav prema dini i slavom? Zašto su jedni dojuče bili, a danas su drugačiji? Dojuče su bili na jedan način, drugačije izgledali, drugačije stavove imali, mišljenja, objeđenja, danas su potpuno drugačije. Dojuče je kod takvih Aman, sve bilo haram, danas je velika, velika većina toga halap. Dojuče je bilo, rekao Allah, rekao Allahov poslanik, danas ja ja mislim, ja smatram, ne može se tako, vi ste primitivci, vidjet vi da ne može tako, brzo ćete saznati slično. Dojuče je bilo sahihul Bukhari, sahihul Muslim, je li ostalo dokazivanja, danas ne, pazi se, čuvaj, ne može tako, je slično glavni razlog, ili jedan od glavnih razloga, prije kasnije shvatit ćemo, možemo se pravdat i govoriti jedni drugima, ali kad se čovjek rati u svojoj kući sam menju četiri zida se zatvori, priznat će se vidaj tako. Glavni razlog takvog stanja, popuštanja u vjeri i ovakvog sada odnosa sprem naše lijepe vjere jeste griješenje. Činjenje grijeha. Činjenje grijeha. Činjenje onoga što Allah subhanahu ta'ala ne voli, čime nije zadat. Nikada čovjek neće učiniti grijeh, kako je došlo u hadisu, kod imamo termizije, šeha Albani ocijenio ga dobrem, šeha Mokbe, Lovadi, također u Sahihu Musnev ocijenio ga dobrim, Kada god čovjek učini grijeh, na njegovom srcu se zabilježi tačka. Kada god neko od nas učini grijeh, na njegovom srcu se zapiše tačka. Kaže Hasan al-Basri, Rahimahullahu teala, grijeh po grijeh, grijeh po grijeh, tačka po tačka, sve dok srce ne pocrni, tak on da zamri. Kad pocrni, onda srce, jeli, zamre, omre. Zato se dobro čovjek treba čuvati grijeha. to svih grijeha. Svakako dakle najvećih grijeha. Griha koji čovjeka izvode iz vjere, a takvih je mnogo. Ne moramo misliti da je takvih malo. Takvih je grijeha od ubjeđenja, od riječi, od dijela postupaka mnogo. Nastavit ćemo ovdje, jel, ako Bog, inša Allah, nadam se. Nastavit s komentarom dijela koji izvode izvjere, ako prethodilo je nešto od toga. I spomenuli smo da su pojedini islamski učenjati u svojim knjigama spominjali i navodili četiri stotine dijela koje izvode izvjere. Dakle, nije to nešto malo, već četiri stotine dijela koje izvode izvjere. Zatim, nakon toga da se čovjek čuva velikih grijeha, zatim da se čuva i malih grijeha, i malih grijeha posebno. Zašto? Zato što većina ljudi na obraća pažnju na male grijehe. A toliko je došlo hadisa upravo zbog toga što su oni opasni. Jer su mali, ali su opasni. Zašto? Zato što čovjek ne obraća pažnju i hajde, jedan po jedan, jedan po jedan, tačka po tačka, tačka po tačka. Kaže poslanika Alihi sa locom, dobro se čuvajte malih grijeha, jer kada se oni iskupe na čovjeku, oni štiri. Pa vam je poznato u drugom hadisu da poredi male grijehe sa skupinom ljudi koja putuje, pa u jednom momentu svorati da malo odmori, pa jedan od njih donese grančicu, drugi donese grančicu, treći donese grančicu, dok ne nalože vatru koja je dovoljna da na njoj ispreme svoj ručak. Tako isto, jedan grijeh, drugi grijeh, treći grijeh, sve dok se na nama ne skupi dovoljno grijeha da nas sagori. Zato, dakle, dobro se čuvajmo i naši prethodnici su se dobro čuvali. Znali su. Poznate su vam riječi. Ja ne sajde manika da je rekao ono što činite vi. To su za nas bili u propaštavajući grijesi, a vi to vidite poput dlake u svome oko. Vi grijehe vidite tako sićušnje. Poput dlake u svome oko, a mi smo smatrali u propaštavajućim grijesima. Upozoravali su i bili su svjesni ove činjenice da čovjeku zbog grijeha biva zabranjeno da čini ibadet. Allahu mu ne, da. ne da mu bereketa, ne mu kabula. Ne osjeti slaz u tom ibadetu. Obavlja ga formalo. vi dobro znate ono što se ne obavlja sa slašću, što se obavlja formalno prije ili ostaviti. Teško postani čovjek. Ali ono u čemu čovjek uživa, nikada ne bi to napustio. Je li tako? Nikada ne bi napustio. Ha, davno su spominjali primjer vjernika, ali to ostaje samo u knjigama. Primjer vjernika u ibadetu je poput ha, Primjera, ribe u vodi. Nikad ne bi izašla. I e nikad ne bi takav vijednik iz ranije generacija napustio i badit. A man je danas drugačije. Primjer vijednika je poput tice u Samo čeka da se otvori pa da izleti. Iz kaveza. Bili su dakle svjesni. Pa kaže da hak ne znao da je neko zapamtio Kur'an pa ga zaboravio osim zbog rijeha. Ne znam da je neko pamtio Kur'an, zapamtio u cijelosti ili određene ajete, odlomke iz Kur'ana, pa ga zaboravio osim zbog grijeha. Također, kaže Hasan al-Basri, jedne prilike kada mu se požalio čovjek na neobavljanje noćnog namaza, ne može da ustane da obavljanje noćni namaz, a voli noćni namaz, čak sebi pripremi vodu za obavljanje noćnog namaza, ukoliko bi se probudio da ugleda vodu i da odmah, dakle, pastoji sa ustajanjem, da sadesti i da klanja, Pa kaže, kad je detke zunobok, svoji grijesi su te privezali za postelju. Zbog svojih grijeha ne možeš da ustaneš. Mi dobro znamo. Navijemo jedan mobitel, drugi mobitel, telefon, Sahat, onaj, ovaj. A ti ustaneš i klap, ugasiš i nastaviš. Spava. Grijesi. Drugo me je rekao, prelijepo. I to su savjeti za sve nas. Ovo je naša također svakodnevnica. Drugo me je rekao, nemoj griješiti prema svome gospodaru danju, pa ćete postaviti pred sebe noću. Nemoj griješiti prema svome gospodaru danju, pa ćete on izvesti pred sebe noću. Poznat vam je slučaj kad je Jusufa nebađi. Ka, kaže se kad je da je bio, koliko je bio učen i kakav je bio, Allah ne bilje znam. U jednej prilike je kupio je sebi sluškinju, potrebna bila sluškinja i kupio je od jednog pobožnog čovjeka, koji je bio potreban imet. Doveo je u sobi, normalno, jel život teče, prvu noć ustao neko vrijeme i krenuo da je potražio. Da vidi kakva je ona žena, da nije izmaglela, da nije otišla. Pa je tražio u jednoj sobi, u drugoj sobi, u njenoj sobi na kraju nađe na seždi I čuje je gospodaru Zbog tvojej ljubavi prema meni nemoj da me kazniš. Ona uči udovi, naseždi gospodaru, zato što me voliš, nemoj da me kazniš. Pa kada je završila sa namazom, pita je, otkud ti znaš da te Allah voli? Otkud da ti znaš, čuo sam te šta kažeš udovi, bihokbike i ja jelatu akzibni. Iz tvoje ljubavi premeni, zbog toga što me voliš, nemoj da me kazniš. Kaže, pa mene je probudio i izveo pred sebe. Allah me voli pa je izveo me pred sebe pa je rečeno, spominje se o predanju Allah najbolje zna njegovu vjerodostojnost kaže se kada Allah poželi da čuje glas svoga roba pozove Džibrila i kaže Džibrilu ja želim da čujem glas tobi tog svoga roba pa ga provodi pa a kada Allah subhanahu ta'ala ne voli nekog svoga roba onda je li kaže ne volim da čujem tog svog roba neka se je li on ne voli Allah najbolje zna Kaže imam seori Hrrimcu kijame lejli kamsete ešhurbi den bin ednebtuhu. Bilo mi je zabranjeno pet mjeseci. Allah mi je zabranio. Nije mi je omogućio pet mjeseci da klanjam noćni namaz zbog grijeha jednog kojeg sam počinio. Mi je ni čudo što pet godina ne možemo ustaknati namaz. U drugom rivajtu stoji da je rekao vidio sam čovjeka kako plače u džami pa sam rekao pretvara se. Hej, šta mi govori? Na svojim sjelim od gibeta i ne mimet. Nije ni čudo. Vidio sam čovjeka u džamii kako plače, pa sam rekao: "Pretvara se moraj, raj, pretvara se." Također kaže Ibn Sirin, rekao sam čovjeku: "Muflis, gubitnik, gubitniče", pa sam bio kažnjen zbog toga. Allah me kazni. Također je rekao Ibn Sirin Kada je izašao u pozdne godine, u jednom trenutku svoga života, zapao veliki dug. Kaže, ja dobro znam odakle mi je ovaj dug. Ja znam dobro što mi Allah dao ovako vastanje. Ovaj dug mi dolazi od grijeha kojeg sam počinio prije četvrdeset godina. Od grijeha kojeg sam počinio prije četvrdeset godina. Kaže, Grijesi, ili umrtvjuju srce, ili oboljevaju srce, ili slabe srce. Dakle, zasigurno čovjek bude li griješio, njegovo srce će ili umrijeti, ili će oboljeti, ili će, dakle, oslabiti. Posebno, dakle, čuvajmo se, rekao sam malih grijeha, i posebno se čuvajmo tajnih grijeha. Posebno sačuvajmo tajnih grijeh. Kaže Ibnu kaim Rahimahullahu ta'ala tajnih grijeh, dakle ono što počinimo kad nas niko mimo Allaha ne vidi. Kaže tajnih grijeh su osnova popuštanja u vjeri. Tajnih grijeh su osnova popuštanja u vjeri kao što su tajni i badeti jedan od najvećih razloga postojanosti u vjeri. Tajnih grijeh su osnova popuštanja u vjeri Kao što su tajni i baditi, noćni namaz, dobrovoljni post, tajna sadaka, jedan od najvećih razloga postojanosti u vjeri. Fodajl ibn ijad, rahimahullahu teala, kaže, nikada nisam počinio grijeh, a da posljedicu to grijeha nisam primijetio na ponašanju svoje supruge i svoje jahalice. Grijesi zasigurno, dakle, imaju posljed. Suleyman Tejmi, Rahimahullahu Teala, kaže čovjek noću počini grijeh, pa osvane poniže. Ha? Jer dobro, ako niko drugi ne vidi, vidi Allah dželdovao, taj grijeh. Allah je taj koga uzdiže i koga ponižava. Kome daje vlast i kome uskraćuje vlast. Zato, kako je rekao, bila lebne ne sad, neka nam bude savjet i formula, ha, ne gledaj u veličinu grijeha kojih činiš, već gledaj u veličinu onoga kome griješiš ne gledaj u veličinu grijeha kojeg činiš već gledaj u veličinu onoga prema kome grišiš dakle prema Allahu dželova jedan od razloga popuštanja u vjeri za postavljanje ličnog odgoja odgoja sebe, svoje duše odgoja svoje porodice složit se da nas je takvih more zadovoljavamo se onim što imamo od ibaneta klanjamo pustili smo bradu pokrla se žena, tlanja i to je sve. To je dovoljno, kaže. Čuli smo prethodni nešto od Kur'anskih hajeta u kojima nas Allah postiče da žurimo njem, njegovom oprostu, njegovom dženutu. Kako kaže što je saprat, čovjek bi nekako u džene tvirdevsa ne zna nja se. On bi u džene tvirdevsa ne zna ništa iz Kur'ana. Kad u njegov ibadet, duha namaza nema, noćnog namaza nema, učenja Kur'ana nema, zikr, vala samo onaj poslije fardova, i to je. on bi uđan ne tvrdeo se. Ne može tako lako. Dakle, zadovoljavamo se. A čuli ste šta kaže Ibnu Qajim Rahimahullahu ta'ala. Nemamo, dakle, duha namaza, nemamo noćnog namaza, nemamo tih tajnih ibadita. Ibnu Qajim Rahimahullahu ta'ala kaže tajni ibaditi su osnova postojanosti u vjeri ili jedan od najvećih razloga postojanosti u vjeri zato dakle tajni ibadite su stvari šta? dobrovoljni ibadite jer dobrovoljni ibadite nam je Allah na redu da činimo daleko od očiju ljudi i to su tajni ibadite dobrovoljni post duha namaz noći namaz učenje kurana zikr sadaka i slično toga treba mnogo da bude kod nas zašto čovjek zapostavlja svoj odgoj zašto se zadovoljava spomenutim postojićim ibadetima, odgovor stoji u sljedećem razlogu popuštanja ovdje, a to je zaborav, svjestan zaborav ili nepoznavanje važnosti ibadeta. Mi smo svjestni koji je značaj važnost ibadetima u našim životu. Mislimo da tek tako lahko možemo ostvariti svoj cilj. Da možemo tek tako lahko ostati na uput. Ja sam pozvao nekoliko puta sve nas. I pozivam opet. Svako od nas neka od jutra, što do dosjutra, od jutra do večera analizira svoj život pa će vidjeti koliko je na uput. Neka analizira svoj život sa Kitabom i sa Sunnetom. Nije bitno živjeti. Bitno da se živi po dini islamu ono onom islamu kako je objavljen poslaniku Arehi Sada, to je Što god čovjek više živi, po toj vjeri više je insan. A što god je udaljeni od toga, manje insan, da ne kazujem šta je islam. Manje insan. Jel tako Zato moramo biti svjesni ibadeta. Koju važnost ibadet ima u našem životu, a pogotovo dakle u vremenu ove fitni, iskušenja. Ne Nemojmo misliti da možemo svojom inteligencijom, kako kažu, je advarskim jezikom mnogi su mnogima je data zeka, ali nije data zeka. Inteligencja au ali zeka sa z je ciścień, čistoća. Duše, nije data. Myślę ljudi da mogu sa swoją inteligencijom postić sve. I badet nema Allaha je podrški podrški bez ibadeta. Nema Allaha je pomoći bez ibadeta, nema upute bez ibadeta. Ako želite biti na uputi I ostati na uputju da moramo, ako želimo biti, moramo žuriti sa ibadetom. Zar nije rekao dželalala veli najahdu fi na menehdi anhum Oni koji se budu borili radi nas, koji se budu trudili radi nas, mi ćemo ih uputiti našim putevima. Ne misli se ovde samo na džihad protiv neprijatelja, već se misli dakle na zalaganje, ulaganje truda u ja činjenje ibadeta. Svaka dakle vrsta džihada a oni koji se budu trudili, takmičili, natjecali u dobru, mi ćemo ih uputiti putovima koji vode do nas. Da je čovjek mogao svojim razumom, svojim inteligencijom dokučiti način činjenja i badeta Allah, ne bi Allah slovo poslanike. Ne bi Allah slovo poslanike, ali je poslao poslanike, Muhammed Alihi sa locom kao i prethodne poslanike da nam pokažu i pojasne i badet koji je Allah zadovoljan i ono što traži od nas. Želiš da te Allah voli? Ha? Želiš Allahov ljubav? Nema ni jednog od nas da to ne priželjkuji. Ne može se to postići tek tako. Zar nije došlo u hadisu? Kuciju. Niči mi se moj rob ne može više približiti kao što mi se može približiti činjenjem onoga što sam ustavio u obavezu. Pardonno. Zatim, neće prestati činiti dobrovoljni ibadite na oafir sve dok ga ne zavolim. Češ da te Allah voli? Moraš? Neće prestati činiti neafel. Dobrovoljna ibad. Dakle, ustrajavaće učinjenje. Želiš sutra spas, sigurnost, spokojnost, na danu najvećeg straha i se. od sedam kategorija koji se spomnio da će biti u hladu arša kada ne bude nikakvog drugog hlada, jeste i mladić koji je odrastao u pokornosti, je svoj život proveo u pokornosti Allah. Wa rajulun qalbuhu bil masad. I čovjek čije srce bilo vezano za džamiju, za ibadet, za mesdžid, kako se kaže, mesdžidi su mjesto gdje se čini ibadati, je gdje se čini ibadet Allahu zato dakle, moramo biti sretni ibadeta koji u važnosti važnostima u našem životu i onaj koji bude svjestan on će i nastojati da što je god moguće više jel, čini, čini i badet. I mnoge druge, dakle, važnosti i badeta jel, i vrijednosti. Zatim, jedan od razloga popuštanja u vjer, malaksavanja u praktikovanju vjeri, ostavljanja i badeta jeste zaboravljanje na smrti. Nesećanje smrti, smrti trenutak i onoga što dolazi nakon njih. Sa smrti, prestaju sva naša djela. Kada umremo, sva naša djela prestaju, osim ako smo nešto uakufili, pa za drugi muslimani služe time, znanje koje je ostalo i za nas, jeli pa se drugi okorištavaju tim znanjem, hajeli potomstvo ostavili smo, pa oni dove za nas i čine dobra djela kojima smo ih podučili, pa imamo i mi koristiti od toga. U protivnom, ostala sva naša dobra djela prestaju što si uradio on i čovjeku ne pripada osim ono što je za svoga života uradi panoj koji je, ko je svjestan smrti i stalno se prisjeća na smrt gledaće da što je god moguće više uradi od ibadeta niko od nas ne zna kada ćemo smrti doći kulilu nefsin dha'iqatul maut ayna ma kuntum tudrikukumul maut walau kuntum fi buruji mushayib al tako Ma gdje vi bili smrćevastić, makar bili ju velikim utvrdama, smrće vam dođe. Nikome melek smrti neće jeli, odgoditi za čas. Zato onaj koji je razmišljao o smrti, on će i žuriti da što god moguće više čini i baditi. Naši prethodnici dobro su bili svjesni ove činjenice da sjećanje na smrt postiče čovjeka da čini i bladit. Pa iz toga je Allahov poslanika alihi salat, tražio od nas da se često sjećamo smrti. smrt. Često se sjećajte onoga što ruši slasti i strasti. Naši prethodnici znali bi odlaziti u mezarje i gledati mjesto gdje će oni kad smo nije otirali. Odlazimo li ljudima kada su na smrti da vidimo što čeka i nas? Nosimo li kopavamo kupavamo, spuštamo li ih u kablore, boravimo li u mezari. Ebu Darba, radiju Allahu talan, znao bi odlaziti u mezari i dugo sjediti u mezari. Pa kada bi ga neko vidio, kada odlazi, kada se vraća i gdje se nalazi, gdje boravi, pitao bi ga zbog čega. Kaže, ja sjedim s društvom kojim je podsjeća na Ahiret. A da sjedim s vama, vi me posjećate na Dunjalogu. I ja sjedim s društvom od kojeg kada odem neće gibetiti. A od vas kada odem, vi ćete me gibetiti. Ja sjedim s društvom koje me podsjeća na i kada odem od njega neće gibetiti. A kada sjedim s vama, vi me podsjećate na Dunjaluk i kada odem od vas, vi me jeli, gibetite. Zatim zasigurno, ono, jeli, i lijepo da spomenim, imam kurcovi riječi da kaka. Ko se bude često sjećao smrti, Allah će ga počastiti sa tri osobine. Da će požuriti sa tevbom, da će njegovo srce biti zadovoljno s onim što ima od tunjaluka i da će biti aktivan u ibadetu. Ko se bude prisjećao u smrti i smrtnih trenutaka, kaja će se. Uviđa će svoje propuste, uviđa svoje grijehe, žurit će sa tevbom, bit će s onim što ima od tunjaluka i biće aktivan u činjenju dobrih tijela. Ono zbog čega čovjek također popušta, ostavlja, zapostavlja ibadet ili se ne primiče ibadetom, ne čini ibadet glavnom, jeste nepoznavanje nagrade za određeni ibadet. Nepoznavanje nagrade za određeni ibadet. Kada se čovjek upozna sa nagradom što Allah daje za određeni ibadet, zasigurno nakon Allah subhanahu wa ta'la vrlo često to može da mu bude podsticaj da ustraju činjenju tog ibadeta. Kad se čovjek upoznao sa rezultatima, sa lijepim posljedicama, činjenje nekog ibadeta, onda će nastojati da taj ibadeti praktikuje. Pa zar ne bi trebao čovjek da ustrajava u duha namaza kada čuje, posluša hadise koji govore o vrijednosti duha namaza? Da se samo sa dva rekata duha namaza a, zahvaljuje Allahu Subhanahu Ta'ala na blagodatima koje mu je dao. Da Allahu, poslanika alaihi salatu sam duha namaz naziva namazom pokornih Allahovih robova, awa bin, onih koji su okremli i posvjetili samo Allahu. Noćni namaz, makar dva rekata. Zar nije došlo hadisu kod imama muslima da najbolji namaz nakon obaveznih namaza jeste noćni namaz? Najbolji namaz nakon fardova jeste noćni namaz? Pa zar nije došlo kod imama Teberanija i drugih da je rekao poslanik alihi salatu sam ko bude kvanjao noćni namaz makar sa 10 ajeta neće biti upisano nemar, ne u koafile. Sa deset ajeta, alem tera keif, ali i lati korejš, da provučiš. Nećeš biti od nemara. Pa kad čovjek se upozna sa vrijednostima zikra, trebalo bi naš jezik da bude... Vlažan od spominjanja Allaha subhanahu wa taala ne prestaje. Zar nije došlo u suri Al-Baqara, Vi mene spomenete, pa ja vas. Kovo kaže? Ko nas spomeni? Allah. Kako možemo biti ramodusto prema tome? Allah da nas spomene. Allah te spomene po imenu, obajne kao plačak. Kada je saznal da ga je Allah spomenuo po imenu. Kada je Allah naredio poslaniku alihi salatu sam da dođe da sjedne pred obejene kava i da uči pred njim Koran. Da poslanik uči pred obejene I kaže Allahu, to je posebna radost, ali, tako? ali kaže ono što je veće i zbog čega plače, kaže je me to Allah spomenuo po mome imenu? Obejene kava. Kada Allah nekoga spomni je li, hvali se njima pred posebnim društvom, posebnim skupom. Pa Allah kaže, kurkum, vi mene spomente, pa ću ja vas. I za nije došlo u hadisi, kud siju, nikada me, moj rob neće spomenti u sebe, da ja njega neće spomenti u sebe. I nikada me neće spomenti na skupu, a da ja njega neće spomenti u još boljim skupu. Pa zar da čovjek ostaje i zikr? Pogotovo, dakle, zikr za koje je Allah posebno nagrađuje. Dakle, ovo je općenta nagrađa, ali imaju oni posebne nagrađe, ili tako? Zar nisu jedna od vrata dženneta? Jedna od vrata dženneta ili jedna džennetska kapja, je? La hawla u la illa billah, la hawla u la illa billah. Zašto da ne učimo često ovaj Zar nije došlo v adisu kod Bukhari, kod muslima da je Allah najdraži govor nakon Kur'ana? A on je iz Kur'ana. Subhanallah, alhamdulillah, la ilah, ilah, ilah, allahu, la pa zar nije došlo u hadisu o Israela i miraju da Subhanu allah, alhamda, vaila, vallaha, ekber, su sadnice jenneta da njima sadiš palme u svomem delu jenneta nije došlo, Subhanu allah, alhamdi, Subhanu allah, vladim, Ha? Nije? Hadis ko ime iman Bukhari svoj sahih, kelimetani, habibetani ilarrahman, dvije reči, drage milostivom, sve milostivom Lahke za izgovor, ali mnogo teške navadi. Subhanallah i vabihamdihi, subhanallah i vabihamdihi. Uzima mnogo vremena. Ono što sam rekao ja, ono najbolje što sam rekao ja i poslanici prije mene, kažu poslanika, ali ih salucan, la ilaha illu lau, mahtu u lašarika le, le humul kodahu, le humdullahu, a laku višim Zatim, žurenje u džanju, prvi saf učenje Ezana. O svemu tome su došli tako takvo predaje. Koliko je to vrijedno? Da znaju šta je u prvom safu i učenje Ezana. Pa da ne nađu ništa drugo kako će odretiti. Ko će stati u prvi saf i učiti Ezana? Da bacaju kocku, bacali bi kocku. Da znaju šta je u sabahu jaci. Čuli smo? Išli bi makar pužući. Da znaju šta je u žurenju Takmičili bi se. Nakjecili bi se. Ja. I tako, dakle, mnogi drugi ibadeti. Zato, dakle, treba čovjek da se upozna sa svim tim ibadetima. Sa svim tim ibadetima. Helen Nayser, ja bih što kažu stari, sve se ovo obraća. Ovih esbaba, razloga, popuštanja, ovjeri mnogo. Mnogo je. Ja sam imao nijet namjeru svaki od njih zasebno da obrati. I možda bi to i trebalo. Jer je, dakle, popuštanje kod nas i tekako prisut. Ali eto čovjek nema mnogo vremena za to. Uglavnom, dakle, sve se vraća na traženje znanja. Na traženje znanja. Traženje znanje, znanja je lijek za sve. Lijek za sve. Pa koji se upusti i bude posticao u svoju dušu na aktivno traženje znanja. Traženje, dakle, šerijetskog znanja, znanja i zvijelja. Ono što mu narušto svakodnevno treba, on će ako Bog da i ostati na uputi. Oncao, Bog da i biti na dobro. Kod Buharije, jel tako, beleži se hadis kod Muslina se beleži hadis: "Men yuridi bihi khayra yufaqihuhu fi'd-din." Ko Allah želi dobro, poduči ga propisima vjere, ili omogući mu da se poduči propisima vjere. Olakšano je li podučavanje vjeri. Kaže šeht od islama u svojim fetvama u 20. tomu na 212. strani iz ovoga proizilazi koga Allah ne povuči vjerskim propisima, njemu ne želi dobro. A imali smo prilike ovdje vam slušati od drugog magistra Ljakića. Nihada Ljakića. Da Allah wa ne upućuje tek tako ljude. Već ljudi moraju tragati za tom uputom. Allah ne čini od čovjeka, ali ma preko njega. Već čovjek mora da, kako je rekao poslanik alihi salatun selam, doista se znanje postiže traženjem znanja. Innamal ilma bit'allum. Zanje se postiže sa talumom traženjem. Valladina ihtaddu zadahum huda. Oni koji budu tražili put, Allah će im dati put. Pa da dakle ako da neko ne misli Allah tek tako otvori vrata čovjeku postavu alim. Zato je dakle, mi smo ti pa od našeg prisustvovanja mjesta gdje se govori Allahov vjer, gdje se podučava propisima vjere, od na zavisih hoćemo li dobro ili ne. Da li tražimo to dobro kod Allaha subhanahu wa taala. I rekao je šejh al-islami iz Mekke rahimehullah tako rahimehullah taala takođe šariatsko znanje vodi do upute, do pravog puta. Šarijatsko znanje dovodi do upute, do pravog puta i rekao je, svaki onaj koji griješi je neznalica. A svaki onaj koji se boji Allaha je učen čovjek, odnosno samoučeni ljudi se boji Allaha, kako je Allah to i rekao u Kur'an i Kerimu 28. majetu. I svaki je neznalica je grešnik. Onaj koji nema znanja, oni čini grijeh, on i propušta dobra djela, jer prolazi ga mnogo dobrih djela, mnogo i badja Pa, dakle, trebali bismo se upustiti u traženje znanja. Trebali bismo organizovati predavanja, dakle, ono što nam je prije svega nužno potrebno izvjeriti. A zatim i ono čime upotpunjimo svoju vjeru. Kako kažu, znanje koje bi se trebalo, kojim se čev, čovjek trebalo podučiti da bi ostao postojan na prvom putu. Ovo četverot zapišite. Ko nema, nek pamti, pa nek vidi dok će pamti. Ma'rifatul ma'gud, to treba zabraniti. Ma'rifatul ma'gud, poznavanje Allaha Jalla Jer svi mi i sve na dunjalu koje je stvoreno radi Allaha. Allah je sve stvorił, sve dao, propisao vjeru, i sve u i u prethodnim, dakle vjerama s kojima su dolazili po stranici Jeruzicini zbog njega. Allah je dao ki'aba, stvorio kaub zbog njega namaz se planja zbog njega hart se obavlja zbog njega posti se posti zbog njega sve čovjeko glavni glavnim na dunjalu koji jeste obožavanje Allaha dakle poznavanje Allaha čovjek neće moći obožavati Allaha do ga ne upozna poznavanje Allaha pod trebamo se odakle opoznati sa svim gospodarami to je ono u čem pozivom godinama sada kada bi nas neko upitao i rekao pet minuta govorim o Allahu ne bi znali 5 minuta govorite o svome gospodaru kome padamo na seću. I to je zastrašujuće. To je da će kad skinješ kapu kosa najedje na glavi. Nije ni čudo što nam je ovakvo pridržavanje za vjeru. Što ne znamo svoga gospodara. Zato dakle najbitnije znanje, poznavanje Ma'buda, Allaha džellalahu alej, da dakle, onoga koji se obožava. Zatim poznavanje puta koji vodi do njega. Do njegovog zadovoljstva da se nauči šta vodi do njegovog zadovoljstva. Poznavanje obskrbe na tom putu. Kada kreniš na putovanje, treba ti poputnina obskrba. Ne možeš tek tako putovati. Stac na pola puta. Ne budeš li imao zada, ne budeš li imao obskrbe. I ustrajnost na tome, četvrto. Četvrto da ostaneš ustraj na tome. Vah, bud rabbeke hata je Dakle, poznavanje Allaha, poznavanje puta koji vodi do Allaha uzimanje poputnine na tom putu, obskrbe i da se ustraje u svemu tome do zadnjega dana, do zadnjeg trenutka. وابد ربك حتى يتلي يقين Oni tamo يقين kažu ha, kada spoznaš Allaha ne treba ti više šarijat ne treba ti više namaz, ne treba ti više post ili slično čime bojat da ne izlaze iz vjere ha, ovde يقين jeste kada budeš ubijeđen da ti smrt nastupa onda dakle više je praktikovanje ibadeta ne pomaže. Do tog trenutka kada budeš ubijedni da ti smrt nastupa, odnosno kada vidiš meleka smrti, kako je došlo u hadisima da čovjek kada mu nastupa smrt da mu se približi melek na udaljenost njegovog pogleda, da sjedne i da mu se da polahko primiče. Tada, kada vidim, kada vidiš tada više nema fajde, nema koriste od ibadina. A sve do tog trenutka se i baviti. Allahu džabu. Kao što rekao u ovu svrhu trebalo bi pokrenuti takva predavanja. I ne znam da li ću moći držati opšte predavanje. Mišljam na ovom istrujno bilo kojim. Ako hoćete da se organizujete, da se pravi nije bitno seminar, nemoguće, jel, seminar seminari držav, ali dakle ono vrijeme predviđenom za predavanja ako hoćete konkretno, dakle fikh, akaj i ostalo ustavljenje potrebno moću. Samo na takav način. I dakle oni koji hoće da se njenjaju Oni koji hoće da se popravljaju. Oni koji dolaze samo onako usput, da čuje nešto novo, da vidi je li to, to što mu odgovara ne odgovara, nemam više snage da prosipam vodu u rijeku. Da sipam više vodu u rijeku. Dakle, onaj koji hoće da uči vjeru kako treba, da uči vjeru s dokazima, da se mijenja, da se popravlja, ahljena, sahljena. Mogu se odazivati više samo takvim druganima, za drugo više nema vremena. سبحانه الله ومن حمك الشباب لا إله إلا إلا